Hristos a înviat. Bine v-am găsit dragi ascultători. În rugăciunea domnească, îl chemăm pe Dumnezeu cu cuvintele Tatăl nostru. Numindul astfel pe părintele ceresc, suntem obligați să i considerăm pe toți ceilalți oameni. Frați ai noștri, ca unii care avem același tată. Această chemare ne învață că noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții, să ne considerăm egali cu toți oamenii, frați ai noștri. Sfântul Apostol Iacov, în epistola sa, ne îndeamnă: rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați. Rostind rugăciunea Tatăl nostru, fiecare se roagă pentru toți și toți pentru unul. Astfel ea este rugăciunea obștească și a tuturor creștinilor, după cum ne spune Sfântul Ciprian. Nevoia ne silește să ne rugăm pentru noi, dar dragostea frățească ne să ne rugăm și pentru alții. Însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne învață. Voi toți sunteți frați. Că Tatăl vostru unul este, cel din ceruri. Cuvântul Tată arată că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, iar cuvântul nostru, Tatăl nostru, arată că noi trebuie să-L iubim pe aproapele nostru. Sfântul Ciprian spune că astfel Domnul ne învață ca rugăciunea noastră să nu fie egoistă, făcută de unul singur și doar pentru sine ci trebuie să fie rugăciunea noastră a tuturor și făcută în iubire pentru toți frații noștri. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să spunem Tatăl nostru, nu Tatăl meu, deoarece în cuvântul nostru noi ne cuprindem toți, toți oamenii care avem același Tată. Aceasta ne toate nepotrivirile și deosebirile de stare și de avere. Și face potrivă pe cel lipsit cu cel bogat și pe cel supus la fel cu cel ce stăpânește. După ce spunem Tatăl nostru, continuăm cu cuvintele, care ești în ceruri. Dumnezeu este pretutindeni, dar El îngăduie să fie văzut numai în ceruri. O cântare bisericească spune, pe Dumnezeu, al vedea nu este cu putință oamenilor, iar în Evanghelia de la Ioan citim că pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Îngerii văd pururea fața lui Dumnezeu, iar în Psalmul 10, versetul 7, se spune că cei drepți la inimă vor vedea fața lui la înviere. Când vor fi ca îngerii lui Dumnezeu, cuvintele în ceruri din rugăciune ne învață ca în timpul când ne rugăm să îndălțăm mintea noastră de la cele pământești și stricăcioase la ceruri, spre cele nestricăcioase, fiindcă, spune mărturisirea ortodoxă, harul și bogăția binefacerilor sale stălucesc mai ales în ceruri. Cuvintele care ești în ceruri ne aduc aminte că menirea noastră trece dincolo de marginile vieții de acum, că dincolo de lumea aceasta se află casa Tatălui nostru, care ne așteaptă. Sfântul Apostol Pavel spune, cetatea noastră este în ceruri, de unde așteptăm mântuitor pe Domnul nostru Isus Hristos. Iar Sfântul Grigore de Nisa adaugă, Aici Domnul, învățându-te să chem pe Tatăl cel din ceruri, îți amintește de patria cea bună, ca să ți o dorință mai puternică a celor bune să te pună pe calea ce te duce iarăși la patria ta. Să ne ajute Dumnezeu! Hristos a înviat!